то би і йому не мати приватної крамниці? тут він показав би свій хіст, бо за більшовиків увесь час доводилося тремтіти над хитрощами вичавленою копійкою. Що тільки Ольга заспіває, зразу ж в'їсть, перекоти поле, не знає справжнього коріння. А далі почне збиратися до матері. Нема гіршого, як ідейна жінка в хаті. Досвіта з річки прийшов такий туман, хоч ноже і заскрипіли під його вагою старі кісточки вдовиного ганку. А може, то лихо вже підходило до оселі? З тією тривожною думкою Сагайдаків сонові і до нього повернулася молодість, і ті шляхи, і ті коні, яких уже нема, та ними ж він з шаблею в руці проскакав. Від дінь сядуть бручу. Коли Зіновій Васильович прокинувся, в його кімнаті стояла біла, як біль Ганна Іванівна. Відчетті певзмошки на її обличчі, обескровлені вуста. Що? Скрикнув, схопився з ліжка. Німці проїхали селом. На мотоциклах. І заплакали. Самі бачили? Сама... Веселі такі, щось кричать, на губних гармоніках грають. Сміючись, забили з десяток курей і далі поїхали. Що ж ми тепер будемо робити? Недовго буде веселитися наш ворог. А вас, Ганна Іванівна, я попрошу не ночувати тепер вдома. Це що? Я і в громадянську війну воював. Знаю, скільки випало горя тим людям, які допомагали нам. Отож удень ви собі господарюєте, а ввечері до доньки. А що я скажу їй? Скажете, що тепер боїтесь самі ночувати. Хай буде по-твоєму. Підуще не бо бодай нікому не ходити на них. Вона відчинила двері, сторожко стала на порозі. Чуєш, як гуде на шляху, аж землі важко. То вже гармати або танки пішли. Заумерший він почув рокотання чужих машин і все одно не вірив, що відтепер його земля ставала полонянкою, що наїхали вороги відбирати в людей неодіймане і стогнала душа від смутку та безсилля. Отак минув страшний тиждень, коли день був не днем, а ніч не ніччю. Ночами він усе поривався піти у ліси, а днями метався в клітках оселі, не знаходячи собі від журби і болючих думок місця. Наступив і новий тиждень. Увечері Ганна Іванівна пішла ночувати до доньки, а він, як неприкаяний, тинявся від вікна до вікна, припадав гарячою головою до шибок, придивлявся до молодика – і знову міряв кроками свою кімнату. Пора вже спати. Та не приходить сон до нього, як приходив у громадянську війну. Тоді він міг заснути і в сідлі, і на дощі, і в снігах. Що то молодість. Несподівано від села почув гудіння мотора. Сагайдак одразу схопився за зброю, всунув у кишені лимонки і прикипів до вікна. На вулиці в'юнку вискочила темна машина, вона легко добігла до вдовиних воріт, майже притерлась до них і зупинилася. Вистрілили дверцята, з них вистрібнуло чотири постаті. Троє військових у високих кашкетах, четвертий у цивільному. Зрада. Молотом гукнуло єдине слово. І не переляк, а страшне обурення охопилося Гайдака. Він трохи відхилив голову від вікна, пильно стежачи за тим, що робилося на вулиці – Безметушні троє на увійшли на подвір'я, а четвертий з автоматом пішов до дверей, що виходили на вулицю. Цього він не зачепить, бо поки відчинить двері, його скосить з автомата. А троє вже стали на порозі і прикладами так вдарили в двері, що в хаті заврящали всі вікна. «Відчиняй, партизан! Відчиняй!» Зрада. Знову було в голову те саме слово – і серце почав стискати холод.